Отношение на простните истини към човека. Първа лекция от учителя, държана пред общия окултен клас на 22 септември 1926 г. в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление Изпейте песента «Фир-фюрфен». За следния път пишете върху темата «Най-мощното в човека». Една от задачите на човека е да разбира отношението на простите истини в живота. Не е въпросът за великите истини, но за простите истини и техните взаимоотношения. Когато говорим за отношението на истините, ние разбираме отношение на разумни същества според степента на развитието им. Вселената е сбор от разумни същества, между които отношенията са абсолютно хармонични. Тези живи разумни същества дават цена на целия космос. Ако земята е ценна, това се дължи на живите същества, които я населяват. И ако човекът е ценен, това се дължи на духа и на душата в него, които проникват в организма му като живи сили и създават импулс към постоянно растене и развитие. Тъй, като под живо нещо разбираме същество, което не се смалява, но постоянно расте и се развива. Живото същество не можем да уподобим даже и на съзнанието, защото и съзнанието понякога се помрачава. Живото същество обаче никога не се помрачава, защото животът е в него. Сега да оставим този въпрос на страна. Не се занимавайте с въпроса как ще прекарате старините си или какъв ще бъде крайният резултат на живота ни. С този въпрос се занимават само фалиралите търговци или само западналите чиновници. Който е закъсал, само той мисли и се безпокои за края на живота си. нози на когото работите вървят добре, той мисли за развиващия се живот. Следователно всеки човек трябва да мисли за Божественото в себе си. Защо? Защото в човека едновременно стават два процеса. Бог се проявява чрез него, и човек се проявява чрез Бог. Представете си два квадрата, страните на единия да е 1 метър, а на другия 2 метра. Нека тези квадрати представляват прозорци на две стаи. Единят прозорец ще има страни дълги по 1 метър, а другият по 2 метра. Коя от двете стаи ще бъде по-хигиенична? по, -хигиенична? по -хигиенична ще бъде стаята, която има прозорец с страни дълги по 2 метра. През този прозорец ще влиза повече чист въздух, повече светлина и топлина. Значи, в ума ви трябва да залегне идеята, че колкото повече светлина влиза в съзнанието на човека, толкова по-добър ще бъде и неговия живот. Като се говори за светлина на съзнанието, аз имам предвид ви светлина, която всеки ден се увеличава. Тази светлина носи живот. Обаче светлина, с която светът си служи, тази светлина не носи живот. Тя разкрива само външната страна, очертава неговите външни форми, без да прониква в дълбините на тези форми. Дойде ли въпрос до светлина на съзнанието, ние разбираме оная светлина, за която Христос е казал «Аз съм виделината на света». Колкото повече имаме от тази светлина, толкова повече съзнанието ни се разширява. При това положение умът, сърцето и волята на човека се намират при благоприятни условия за развитие. Това са факти, които не се нуждаят от никакви научни доказателства. Който е опитал помрачение на съзнанието си, той разбира какво нещо представлява тази светлина. Някой казва Докажи, ако искаш да повярвам Не Вярата предшества знанието Без вяра никакво знание не може да се придобие Знанието представлява опити проверени факти Хиляди неща има в живота които вие не знаете но те оказват известно влияние върху вас За пример Срещнете една мечка в гората и веднага се оплашите. Отде се е явил този страх? До сега мечка не ви е нападала, но въпреки това вие се плашите от нея. Коя е причината за този страх? Казвате, не знае какво ми стана. Не знае защо се оплаших, но факте, оплаших се от мечката. И животните се страхуват от вас. Казвам, когато вибрациите на две тела не са еднакви, онова тяло, чието вибрации са по-силни, оказва влияние върху другото тяло, на което вибрациите са по-слаби. Ако се срещнат две тела с еднакви вибрации, те напълно си хармонират. Ако човек се озове много близо до някой голям водопад, той непременно ще изпита страх. Защо? Този човек разбира, че водопадът е в сила да заблече всичко, което попадне на пътя му. Водопадът казва, Ако искате да ме гледате и да се възхищавате от мене, стойте надалеч. Дойдете ли близо до мен, а аз ще се разправя с вас по всички правила на моето изкуство. Този закон се среща и в живота. Има мисли, чувства и желания у човека, които по сила са подобни на водата във водопадите. Щом попадне човек пред такива мисли, чувства и желания, нека стои далеч от тях, по никой начин да не влиза в техните течения. Следователно, водопадът е символ на мощни сили в природата който попадне неподготвен в течението на тия мощни сили, те ще го завлекат, т.е. ще спрат временно неговото развитие. Това спиране на развитието пък ще му причини страдание. Ако искате да причините страдание на малкото дете, което едва е тръгнало на училище, спрете го от училището, т.е. забранете му да ходи на училище. Отнемете ли на човека храната, необходима за поддържане на живота му, вие веднага ще му причините страдание. Забраните ли на търговеца да търгува? Той не може да изкарва прехраната си с нея и това ще му причини страдание. Тъй, щото когато лишавате човека от някакво благо, вие му причинявате страдание. И когато давате на човека повече блага, отколкото му трябват, вие пак му причинявате страдания. Ето защо човек трябва да изучава висшата геометрия, да я прилага в живота си, за да знае в какви размери да се ползва от величините и как да ги съпоставя. Представете си, че ви е даден един квадрат като основа на вашия живот. Вие можете да вземете квадрата като единица мярка, според която да определите вашите отношения в битието. Прекарвате двата диагонала в квадрата AB и CD като две равнодействащи сили. Диагоналът AB представлява отношението на положителните сили в природата или отношението на мъжа към битието. Диагоналът CD представлява отношението на отрицателните сили в природата или отношението на жената към битието. Щом знаете тези отношения, вие ще намерите какво могат да постигнат хората. В ума на човека са вложени идеи, разположения, от които по никой начин той не може да се освободи. За пример, един мъж бие друг, Колкото и да ги спират отвън да не се бият, те не обръщат внимание на никого и боят продължава. Обаче, яви се една жена между тях и дигне ръка за помирение, боят веднага престар. Тъй, защото мъж на мъж мъчно може да въздейства. Ако някой мъж иска да застави тия два мъже да не се бият, с думи той не би бугъл да стори това. Би трябвало той да бъде физически по-силен от тя, ако иска да ги примири. Жената би могла с няколко думи само да ги примири. Питам, кое е мощното в жената? Жената съдържа в себе си примилителен елемент, с който въздейства върху мъжа. Жената разбира условията, при които мъжът се окрутява. Седна дума – само жената може да окрути мъжа. И обратно – седна дума – само мъжа може да окрути жената. Законът е такъв. Ако мъже и жената разбират този закон, отношенията между тях ще бъдат правилни. Ако не разбират този закон, те винаги ще се разправят по обикновен начин – с грубости, с насилие, с бой. Сега, като говоря за мъжа и жената, аз нямам предвид техните външни форми. Аз разглеждам мъжа и жената като принципи, които действат в човека. Диагоналът АБ представлява още отношението между силите на дясното полушарие на мозъка и цялата дясна страна на човешкия организъм. Диагоналът CD представлява отношението между силите на лявото полушарие на мозъка и цялата лява страна на човешкия организъм. Силите от дясната страна на човешкия организъм и тия от лявата страна трябва взаимно да се уравновесяват. Тия сили се проявяват както чрез тялото на човека, така и чрез неговите мисли и чувства. Това е цяла наука, цяла философия, върху която трябва да се размишлява. В първо време, колкото и да размишлявате, във вас, във вашите мисли и чувства ще се образува една каша. Не се плашете от кашата, нищо лошо няма в нея. Когато гранчарят взема глина, какво прави с нея? Преди да направи хубави грънци, ние виждаме кашата, от която гранчарят вае своите красиви форми. Какво прави домакинята с брашното? Тя взема брашното, замесва го с вода и образува от него каша. После турят тази каша малко в квас, замесва го добре и кашата се превръща в тесто. Тя оставя тестото да в таса, след което го разделя на няколко хляба, които носи във фурната да се пекат. Штом хлябът се обече, всички се нареждат около масата и започват да ядат. Ако домакинята не може да меси хляб, тя ще остави брашното на страна и то ще се разпилее. Който знае да меси, той ще превърне брашното в каша, от която после ще обече хубав топъл хляб. Който не знае да меси, ще остави брашното да го разпилее вятърат. Та да, когато идеите на човека се превърнат на каша, той правилно се развива. Щом има каша? Ще има и тесто. Щом има тесто? И хляб ще се пече. В такова положение се намира и ученикът в училището. Влиза учителят в клас и започва да предава урок. Урокът е мъчен, задачите са мъчени и в главата на ученика става цяла каша. Връща се у дома си и почва да учи. Размишлява върху задачите 10-15 минути и незабелязано умът му се прояснява и той започва да разбира. Сега да допуснем, че имате един ъгъл – А, С, Б. Навърха на този ъгъл седите вие и през тръбата Д наблюдавате в пространството. По едно време забелязвате, че едно микроскопично тяло се движи пред вас и образува дъгата АБ. Ако дъгата на този ъгъл се увеличава, това показва, че тялото се приближава към вас. Ако дъгата се намалява, тялото се отдалечава от вас. Такива заключения може да направи само умният човек. Обаче, невежият не вади никакви заключения от това, че ъгълът се увеличава или намалява. На същото основание, ние можем да направим заключение за отношенията на хората едни към други, според това дали те се приближават или отдалечават. Какви са отношенията на хората към вас, ако те постоянно се отдалечават? Когато едно тяло се отдалечава от земята, то е неприяснено настроено към нея и обратно. Когато земята се отдалечава от едно тяло, тя не е разположена към него. Колкото повече телата се приближават едни към други, толкова по-голямо е взаимното им разположение. Когато се говори за разположение на хората едни към други, това не подразбира разположението на Апаша, който има предвид да убере някой човек. Да бъде един човек разположен към друг, това значи да бъде той в хармония с него. Между мислите, чувствата и постъпките на тия двама души трябва да има съответно и съгласие. Само такива хора могат да се приближават един към друг. Всяко приближаване между двама души представлява приятно съдзвучие между два тона. Когато гледате звездите, вие спирате погледа си на една или на друга звезда. Защо? Понеже една от звездите привлича вниманието ви повече от другите. При това една звезда привлича вниманието на един човек, втора звезда привлича вниманието на друг човек и тъй надатък. Какво показва това? Това показва, че между трептенията на една звезда, например, и даден човек, има известно съответствие. Тази звезда е свързана с дадения човек и взема участие в неговия живот, помага му. Казват за Наполеон, че той имал определена звезда, която винаги му помагала. Казвам Всички живи, разумни същества във Вселената, които съдействат за нашето повдигане, за нашето усъвършенстване, са в съгласие с нас. Щом знаем това, ние трябва да се пасим да не разваляме отношенията си с тях. С други думи казано не развалите това, което Бог е съчетал. Ето защо целта на школата е да помогне на учениците да разбират вътрешния смисъл на божествения живот. Това разбиране пък ще разшири съзнанието им. А щом съзнанието им се разшири, божествената светлина ще проникне в техния живот щом живота им се осветли и осмисли, те ще придобият вътрешен мир. Много учени и религиозни хора казват, че има ли светлина в ума си, топлина в сърцето си, мир в душата си. Но тази светлина и топлина, този мир, за който те говорят, са обикновени състояния от тях. Те днес имат светлина в ума, Утре я загубват. Днес имат топлина в сърцето си. Утре я загубват. Днес имат мир в душата си. Утре го изгубват. Когато божествената светлина и топлина дойдат в ума и сърцето на човека, те не го напущат, докато той сам не затвори кепенците на своите прозорци. Съвременната наука е само един метод за човека да му покаже как да нареди живота си по-добре, да му услужи, но не и да просвети съзнанието ни. За разумния науката е благо. За неразумния тя е нещастие. Всяка наука оказва известно влияние върху мозъка и способностите на човека. Всяка наука упражнява Известно влияние и върху чувствата на човек. И тъй, когато се говори за наука в широк смисъл на думата, се разбират методи, които навеждат човека към права мисъл, към правилни схващания за живота. Казвате, какво да правите уния, които не са учили, както и уния, които нямат възможност да учат. Според мене всички хора учат и всички хора имат възможност да бъдат учени, само че някои хора минават през официалните училища и ускоряват ученето си, а други минават само през практическата житейска школа. Майката, бащата, приятелите, обществото всички те са учители за човека, от най-ранна възраст до най-късната му възраст. Светлината и топлината също така са учители на човека. Когато малкото дете изгори пръста си на огъня, втори път то не посяга към него. От книга ли е научило то това? Не. От Вземете животните, например. И те правят дрехите си съобразно климатичните условия. Кой ги е научил на това? Природата. Самия живот ги учи какво да правят, как да се предпазват от лошите условия. Птиците, без да ги е учил някой, разбират от астрономия, познават кога, какви промени ще станат във времето. Пчелите пък. Хиляди години преди човека са знаели изкуството да правят мед, и днес дохождат с готово изкуство в себе си. Сега, като се наблюдава развитието на съвременния човек, вижда се колко обикновен живот той прекарва. Съвременният човек се занимава с обикновени работи. Колко години ще живее, откъде да намери средства за по-добър живот, как ще прекара старините си, кога ще умре, как ще го погребат и т.н. Тези въпроси развиват обикновени способности. Време е вече човек да работи за събуждане на висшите способности на своя мозък. Иначе да се живее с обикновени разбирания за живота – това не е никаква философия. Когато хората мелят житни зърна, от Бога ли им е заповядан? Никъде не е писано, че житото трябва да се мели на брашно. Меленето на житото е човешко изобредение. В бъдещата култура воденици няма да има. Да се мели житото, това не представлява никаква наука. Когато житото се мели, голяма част от маслата, както и от хранителните им сокове, изчезва. След като смелят житото, турят брашното в чували, дето стои по 5-6 месец. Това брашно вече не е живо. То е изгубило своята жизненост. Всякакъв живот от него е изчезнал. Ето защо най-добре е житото да не се мели, да се яде сурово но понеже съвременните хора нямат здрави съби, житото трябва да се вари поне и в този вид, докато е топло още, така да се яде. Ако стане жито от днес за утре, то не трябва да се яде. Всеки ден трябва да се вари прясно жито. Казвате, де ще се намери толкова време всеки ден да се вари жито. Вярно е, че това е малко непрактично, но щом човек съзнае ползата от житото, той ще намери начин как по-лесно и по-скоро да го свари. Умният човек може да свари житото за 10 минути, а глупавият ще го вари часове. Умният човек лесно се справя с мъчнотиите, с неблагоприятните условия, в които живота го постави. Глупавият обаче не може да се справи с мъчнотиите в живот. Той ще се оплете в тях, тъй прилича на петел в кълчища. Не може да се освободи. Понякога и съвременните учени мятат мясът на петли в кълчища. Те влизат в кълчищата и с години не могат да излязат навън. Казвам, не турите краката си в кълчища. Ако не сте научили някой закон, стойте вън от кълчищата и там предете. Ако влезете в кълчищата с краката си, ще се оплетете в тях. И тъй, нужно е повече светлина за ума, повече топлина за сърцето и мир за душата, за да може да се внесе по-голяма широта в живота, да може човек да работи правилно и хармонично. Тази година трябва да започнете с разбирането, да имате дълбоко разбиране за истината. За тази цел трябва да се молите да придобиете повече светлина в съзнанието си. Казвате, защо трябва да се молим? Бог знае всичко. Той разбира нашите нужди. Аз взимам молитвата като условие за придобиване на нещо. Не може човек да придобие нещо, ако не се моли. по пътя, но си много уморен. Една колата настига и ти веднага се обръщаш към колария с думите. Моля ти се. Позволи ми да се кача на колата ти. Много съм уморен. Ще платя колкото искаш. Гладен си. Отиваш в гостилницата и казваш на го... гостилничаря. Моля, дай ми нещо от това, което си сготвил. Дето отиде човек, каквото пожелае, той все трябва да се моли. Молитвата е разговор, общение с Бога. Отиваш на училище, но не можеш да разбереш някои работи. Обръщаш се към Господа и казваш Господи, молите се Изпрати ми, чрез Твоя дух, някой от моите напреднали братия да ми помогнат да разбера уроците, които се преподават в училището Някои ще кажат, че и без молитва може да се живее добре че и без молитва може човек да учи Така е И без молитва може Молитвата не е задължителен акт тя е свободен акт на човешката душа. Само свободният, само разумният човек може да се моли. Лудият моли ли се? Лудият не се моли. Той се отличава по това, че непрекъснато повтаря една и съща история. Той не внася нищо ново в съзнанието си. Как полудяват хората? Убират някой човек, вземат парите му и той започне да повтаря отидоха парите ми, нямам с какво да живея, гладен ще умра, ще се съсипя и т.н. Като държи все тази идея в ума си, най-после той се му умо побърва. Кажете на този човек, че ще му върнат парите, че след няколко месеца ще има още една къща и той ще се поправи. Значи, щом внесете една нова идея в ума на побъркания човек, той дохожда на себе си. Бог, който е всемъдър, така е създал света, че условията на живота постоянно да се променят, за да не остане съзнанието на човека заето само с една идея, но постоянно да се обновява. Не съсредоточавайте мисълта си на едно място, но гледайте на всички условия като на възможности за вашето развитие. Ако изгубите едно, ще спечелите 10. Ако изгубите 10, ще спечелите 100. Ако изгубите 100, ще спечелите 1000 и тъй нататък. Такъв е законът на разумния живот. Сега, мнозина ще ви превеждат стихове, че еди кой си пророк казал това, еди кой си пророк казал онова и т.н. Да. Всеки пророк е казал нещо, но това, което е казал, се отнася за специални случаи. Много отказаното представлява временни условия на живот. То не е нещо абсолютно за вечни времена. Има неща, казани от пророците, които се отнасят за вечността. Но човек трябва да различава тия неща от временните, преходните. Как ще тълкувате думите на майката към детето? Слушай, да не ходиш на реката да се къпеш, убивам те, ако се удавиш. Питам, как може да си бие удавен човек? С това тя иска да каже, че ако то се удави, тогава отношенията между нейната и неговата душа ще се изменят. Тя не може вече да изпраща силите на своя живот в неговия. Тя иска с това да му каже «Не отивай на реката, за да не се отдавиш, защото ще прекъснеш условията на живота си. Прекъснеш ли ти условия и връзката между моя и твоя живот ще се прекъсне?» Тези думи днес са за Затова всеки трябва да си каже «А аз не трябва да върша глупости, Необмислени работи, с които да прекъсна връзката между разумния живот и своя живот. Между Бога и човека има връзка, която не трябва да се прекъсва. Щом тази връзка се пази, между мислите, чувствата и постъпките на Бога и човека ще има постоянен прилив, постоянен живот. Животът трябва да тече непрекъснато от Бога към нас и от нас към Бога. Казвам, вие трябва да бъдете положителни, да можете правилно да давате и правилно да възприемате. Щом сте положителни, вие ще можете правилно да възприемате знанията, които ви се дават. Щом ги възприемате правилно, ще можете разумно да ги приложите. Знанието идва и заминава. Който може да го възприеме и приложи правилно, само той ще се ползва. Вие можете да го използвате. Имате всички условия за това. Обаче молете се да дойде повече светлина в умовете и сърцата ви. Работете усърдно да развиете ума и сърцето си. Гледайте тази година да се обесърчавате по-малко, отколкото миналата година. Изпейте сега Махар Бенуаба. Верен, истинен. Чист и блак всякога бъди. Първа лекция от учителя, държана пред общия окултен клас на 22 септември 1926 г. в София.